Сьогодні дивували гостей екзотикою. Готувалася до виступу Елла Ганська, професорка медицини, жінка блискучої наукової кар'єри. Свіженький докторський ступінь закріпив її євростатус авторитету в радіології. Лабораторія Ганської мала унікальні можливості досліджувати генетичні мутації після Чорнобиля. Її наукові розробки зарадили тисячам людей. Її обожнювали сотні мам врятованих дітей. В Америці мала б інститут, світове визнання і безпроблемну старість. В Україні не знала, як розтягнути смішну професорську зарплатню до наступної. І жила під загрозою закриття лабораторії. Грошей катма. Зірку з Ганською зазнайомив Олег Ткач. Робив про неї програму. «Не матимеш проблем з медициною? Вся професура схоплена». Несподівано для зірки вони з Ганською щиро заприязнилися. Ганська писала музику і вірші своїх романсів, пісень, балад, а компонувала собі на гітарі. Зірка аж уклякла, вперше зачувши від Ганської. «Хочеш, я тобі заспіваю?» Бо геть не сприймала жодних бардів, менестрелю з їхніми гітарами. Тендітна, мила, трохи наївно манірна, як німецька порцелянова статуетка, ошатно і здатно вбрана жіночка з обличчям, прописаним тонким ретельним пензликом. Ганська мала чаклунський голос. Зірка не счулася, як під той спів у неї минувся головний біль. Душу оповила полегша. А все... Простісімо, пояснила Елла. Музика фізичною хвилею діє на слуховий апарат. Звуки подразнюють нервовий імпульс, той й лине до певних точок центральної нервової системи. Від сугестивної програми автора музики, у творі і виконанні залежить рефлекторна реакція. Я співаючи хотіла, щоб в тебе нічого не боліло. Після Америки ще не бачилася з Ганською і тішилася з міжнародного визнання подруги. Невже й ми вчимося виходити зі своїми козами на торг? Перед концертом броунівський рух усілякого бомонду від фуршету з манюніними канапками, нахромленими на шпажки і випавкою на всі смаки, до розвішених і розставлених поодиноких витворів сучасного американського мистецтва радісно нуртував. Пошукала очима Джефрі. Угледіла якісь знайомі обличчя завсідників усіх здибанок за накритими столами в усіх громадських осередках столиці. Одному посміхнулася, другому зробила ручкою, проходячи повз, бо до світської балачки сьогодні не мала хенчу. З вітальні долинула музика. Бомонт... Дожовуючи, посунув туди. Декорована в стилі ампір вітальня пасувала до дійства. Побіч По мікрофону у шандалах блимали свічки. Елла, вбрана пишно і трохи декадентськи, у бускову вечірню сукню з оголеними плечима і зворушливою низкою справжніх перлів на довгій шиї сама виглядала персонажем Бенуа. За нею, постукуючи лакованими мештами, вишикувалися флейтист, скрипаль і гітарист у чорних смокінгах. Ого, я таки відстала від життя. Гітарист, оволодіваючи увагою, торкнув акорд. Тиша. Ніжно й сумовито долучилася флейта. О, сизокрилий птах, видихнула Ганська. Журливі і світлі звуки, від гомоном далекого водоспаду, розсували стіни, призупиняли час, голос ворожив, вишіптував, дихає темний ліс у соковитій весняній знемозі, над ним діамантово мерехтять зірки на оксамиті неба, немає лиха й біди, а жити добре. По тому гансько обступили. Зірка перечекала. Гелла купалася у визнанні, роздавала автографи, приймала візитівки, не могла втримати купи квітів, складала на стіл.